urte berezia pastu dugun. Alta, urte behiak urte finitu zen bezala segitzen du. Etorkizuna iluna dela sumatzen dut. Ez niz pesimista, baldintza objektibuek egealitate zailak ondatzen dute. Azkenean, urte behiona desiratzen dakogularik noz baiti, hal bezain urte uberena pasadezala desiratzen dakogu. Itz potolo eta edexak desiratzen dizkiegu besteak. Unibertsalki gauzatu beharko ginituzkenak maitasuna, zorrioa, osasuna askatasuna. Ejealki ez dira denhendko eskuragarri. Garai batean oinajizko giza be jaak hobeki segurtatuak baziren ere, ga egun laneiajan handian dira. Askei zaitea, pertsona gutien beaja da, altatan munduko biztaen gehiengoa ez da alabizi. Aagerikoa zauku gaugegungo egoera sanitarioan, askatasun mugizketa handina andana bat inposatuak izan zauzkigula. Eta initzak bat egiten dugu egoera ogen salatzeko. Baina neuhi politiko horiek, ez ditugu pandemiaren ondorio batzuk bezala ulektu behar bakajik. Faltxua da pentsatzea, behiz dena normalitatera ditzoliko delarik, lehen bezala aske biziko girela. Askatasun faltxu bat txaltzen daukute, bizeki individualista dena. Induritzen zauku, nahi dugun bezala janztena algirela, edo nahi dugun lana al dugula Jendeekil nahi dugun bezala ahemantzen algirela edo nahi dugularik munduaren beste puntarat joitenan algirela kresie existentzial bat bizitzen baitugu. Ez gira aske biziko, biztanleriaren gehiengoak lan indaja eta gozputza gutxiengo baten menpe duen bitartean. Argira, beste gizagte antolaketa baten behaja gero eta ezinbesteko azaukula. Azkenean, askatasunaren bidea, menpeko girela kontzentzea hartzarekin ek astenda.